Покліпали очима, як два барани перед новими воротами. Та й вирішили, що буде краще, якщо ти сама купиш. А то ще візьмемо щось не те? «Ну, навіщо ви...» – дівчина відчула, як червоніє. «Як навіщо?» – загримів басом батько. «Таку знамениту дочку виростили, і не можемо їй купити цей комп'ютер? Та у кожного першокласника він уже є. А ми що?» Найгірше, чи що?» «Ой, спасибі! Я навіть не знаю...» «Тільки дочко не витрачає гроші на щось інше», – попросила мама. «Мамо, та куди ж я їх можу витратити?» «А, спокус у місті багато! То театри, то ресторани, то крамниці з одягом набудували...» Ну, ми з батьком, звичайно, люди сільські і мало чого розуміємо в нинішній техніці, але знаємо, що комп'ютер – потрібна річ. Він і для розвитку, і для навчання. Не переживайте, я обов'язково куплю комп'ютер, тільки у валісці. Ноутбук називається. Його можна носити з собою, і місця він займає не більше за книжку, сказала сяюча Даринка. Кімната в нас із Світланою одна на двох, місця не дуже багато, а так буде і їй, і мені зручно. Спогад про недавню сварку з подругою тінню майнув на обличчі Даші. Але це була тільки якась мить. Дівчині було незручно відразу бігти до бабусі, залишивши батька і матір. Вона дуже любила свою бабусю. Любила з дитячих років, відтоді як себе пам'ятає. Бабуся завжди була поруч. Мати і батько багатої допізна працювали, а Дашу доглядала бабуся, мама її матері. Бабуся Віра була все життя простою колгоспницею і працювала, як тоді казали, за нарядом. Уранці жінки збиралися бригадою – Ланкова приходила до них з рознарядкою від бригадира і давала розпорядження, де вони будуть працювати. А працювали жінки скрізь. Пололи, згодом проріджували дрібний буряк, потім його пізньої осені чистили та завантажували на вантажівку. Їх посилали збирати картоплю, що залишилася на полі, і косити траву коровам, заготовляючи на зиму сіно. Але найважчий час, за словами бабусі, наставав тоді, коли пізньої осені визрівали коноплі – заввишки до трьох метрів. Їх скошували комбайном, але жінкам доводилося в'язати їх вручну і встановлювати в снопи для просушування. Потім коноплі перевозили до невеликого боліця за селом. І тоді жінки, сколовши руки сухими стеблами, замочували коноплі в цьому болоті. Вони взували високі гумові чоботи і закотивши рукава куфайок, клали підсохлі рослини в холодну твань, де вони починали гнити і видавати такий сморід, що чути було по всьому селі. Минав деякий час, і знову ці самі жінки за нарядом йшли діставати коноплі з болота і вантажити на машину. Колгоспниці залазили голіруч у болотяну гниль з кіркою льоду зверху і витягали коноплі. Жінки пропахлі цим смородом до самих кісток, довго нічим не могли відмитися. Старші, які вже мали своїх дітей, жаліли молодих – і не допускали до цієї роботи в колгоспі. Багато хто з них потім цілу зиму лікував усілякі жіночі хвороби, зароблені в холодній воді. Але найчастіше, з роками, у людей скручувало пальці на руках, і суглоби на них ставали великими і болючими. Так сталося і з бабусею Вірою. У неї дуже рано пальці майже втратили свою рухливість, стали закрученими в різні боки, а товсті та грубі суглоби залишилися як вічне нагадування про важку працю за нарядом. «Я піду бабусі подякую», – сказала Даринка, встаючи з-за столу. «Іди, йди, вона вже зачекалася тебе» посміхнулася мати, бачачи, як доньці нетерпеливиця пошушукатися з бабусею. Даринка пірнула до кімнати, де на ліжку з панцерною сіткою на великій подушці напівлежала бабуся Віра. «Бабцю!» – метнулася до неї Даша і обняла маленьку, худеньку, немов висушену важкою працею і прожитими роками стареньку. «Дашенько, онучечко, нарешті я тебе дочекалася», – зраділа бабуся, і на її очах забриніли сльози. «Слава Богу, дочекалася! А то думала, що помру і не побачу тебе!» Бабулечко, ти кожного разу так говориш і кожного разу я тобі повторюю, щоб не сміла помирати, доки не побачиш правнука, мого сина!» «І не проводиш його в армію», – посміхнулася дівчина, погладжуючи рідке сиве волосся старенької. «Домовилися?» «Ой, Дашенько, сонечко моє, я би рада, та лежу ось як колода посеред дороги, тільки того, що іншим заважаю. Хочеться допомогти хоч чимсь по хаті, по господарству, а ніжки не несуть» і ручки не тримають. Одне тільки можуть вони ложку до рота піднести. І це добре. Скільки тобі можна працювати? Лежи тепер та серіали по телевізору дивись. А я не тільки кіно. Я й тебе дивилася по телевізору. Яка ж ти в мене розумниця. Я так і знала, що ти фельдшеркою станеш. «Я, бабусю, медсестрою працюю!» «Та, мені нема різниці!» «Ти мені розкажи, як ця клята аварія трапилася!» «А ти хитруня, бабуню!» Даринка обійняла бабусю, поклавши голову поряд з нею на подушку «Все знаєш, а просиш іще розповісти!» Кажуть же, що по телевізору не все можна говорити. А ти мені всю правду розкажи. Все, як було. Бабцю, спасибі тобі за гроші на комп'ютер. Це ще не все, пошепки сказала бабуся. Я тобі на весілля, на подарунок грошей назбирала. Ну, то розкажеш мені, чи ні? Добре. Я тобі все докладно розповім, починаючи від того моменту, як ми з Олексієм їздили знайомитися з його батьками. А потім я тебе скупаю у ванній. Згодна. Розповідай, Дашенько, розповідай. Увечері Даринка уклала скупану бабусю на чисту постіль спати. Дівчина вийшла у двір Тут під кущем бузку стояли столик і лавка, зроблені батьком. Улітку вони часто вечеряли тут усією родиною. Мама накривала стіл клейонкою і здавалося, на вулиці було все набагато смачнішим і апетитнішим. Даринка відкинулася назад, сперлася на дерев'яну спинку. Було незвично тихо. Тільки десь у траві Тріскотів коник, і було чути спів солов'я. Повітря чисте та свіже, хоч пий його, наповнений не тільки ароматом рясно вкритого цвітом буску, а ще й запахом якоїсь квітучої трави. Ні гуркоту машин, ні чаду, ні кіптяви, ні пилу, ні п'яних криків і дзенькання розбитих об асфальт пивних пляшок. Просто якийсь земний рай, подумала Даша. І знову мимоволі згадала святку, котра просто таки плює отрутою агресивності проти села. Вона підвела голову і побачила над собою нескінченно глибоке темне небо з яскравими міріадами зірок на ньому.